Набагато кривавішою і дорожчою ціною, ніж перемога. За 20 років війни полковника Ауреліано Буендіа нерідко заїжджав додому. Але повсякчасний поспіх, обов'язковий військовий почет, вореволо майже легендарної слави, до якого не залишалося байдужої навіть Урсула, зробили його, врешті-решт, чужою людиною для близьких. Під час своєї останньої появи в Макондо, коли він найняв окремий будинок для трьох коханок, він лише двічі або тричі спромігся прийняти запрошення на обід і побачитися зі своєю родиною. Ремедіос прекрасний, і близнюки, що народилися саме в розпалі війни, майже не знали його. Та Ямаранта ніяк не могла поєднати образ брата, який провів юність, виготовляючи золотих рибок з образом міфічного воїна котрий встановив між собою і рештою людства відстань у три метри. Але коли пройшла чутка про перемир'я, і всі стали думати про те, що полковник Ауреліано Боендіа скоро повернеться додому і знову перетвориться на звичайну людину, доступну для любові близьких, родинні почуття, які так довго пробували в летергійному сні, ожили з небувалою силою. Нарешті мовила Урсула, в нас у господі знов буде чоловік. Амаранта перша запідозрила, що вони втратили його назавжди. За тиждень до перемир'я він зайшов у будинок без почту з двома босими ординарцями попереду, які склали в галереї сідло і збрую, мула та скриньку з віршами. Єдине, що зосталося від колишньої імператорської екіпіровки полковника. Ореліано Амаранта побачила, що він проходить повз двері її майстерні і покликала його. Здавалось, полковникові важко було згадати, хто це стоїть перед ним. «Я Амаранта», – привітно мовила вона, зрадівши його поверненню, і показала руку з чорною пов'язкою. «Бачиш?» Полковник Ауреліано Буендія усміхався так само, як і того далекого ранку, коли вперше побачив її з цією пов'язкою, ідучи по Макондо, засуджений на смерть. Просто жах, зауважив він, як збігає час. Урядові війська змушені були поставити охорону біля будинку. Полковник Ауреліано Буендія повернувся осміяний. Опльований, звинувачений у тому, буцімто він, намагаючись продатися якнайдорожче, навмисне затягував війну. Його трусило від лихоманки та холоду, під пахвами знову поздувалися на риви. За шість місяців цього дня, зачувши про перемир'я, Урсула відчинила й прибрала спальню сина, обкурила миром усі кутки, гадаючи, що він вернеться, і спокійно дожидатиме старості серед ветхих ляльок Ремедіус. Та насправді за два минулі роки він звів останні рахунки з життям, Ба навіть зі старістю. Проходячи по ювелірну майстерню, Яку Урсула прибрала з особливою дбайливістю, Він і не зауважив того, що в замку стримить ключ. Не помітив дрібного, але болючого руйнування, Вчиненого в будинку часом. Руйнування, яке після такої довгої відсутності Тяжко вразило будь-кого, хто зберіг живими свої спогади. Ніщо не озвалося болем у його серці. Ні пооблуплюваний тиньк на стінах, Ні занедбані бегонії, Ні посточувані термітами балки, Ні оброслі одвірки. Він не потрапив у жодну з усіх цих підступних пасток, Понастановлюваних на нього тугою. Сів у галереї, не скинувши чобіт, Закутавшись у плащ, Ніби зайшов у дім, щоб перечекати негоду. І цілий вечір дивився, як лена бегонії дощ. тоді Урсула зрозуміла, він недовго проживе з нею. Якщо не нова війна, подумала вона, то тільки смерть. Це припущення було таке чітке й переконливе, що Урсула сприйняла його як пророцтво. За вечерею Ауреліано II взяв хліб правою рукою, а ложку – лівою. Його брат-близнюк Хосе Аркадіо ІІ взяв хліб лівою рукою, а ложку правою. Узгодженість їхніх рухів була така точна, що вони здавалися не двома братами, які сиділи один проти одного, а химерним пристроєм із дзеркал. Цю виставу, придуману близнюками того дня, коли вони усвідомили свою повну схожість, було показано на честь новоприбулого. Але полковник нічого не почув.